Seans Sakta från drömtande världar Och djup som ingen knäppte av Kommer ett skepp till ytan I själens argass hav Vad var det för skepp? Det tycks som du skulle ha sett det förut Du stirrar så blekt Nu sjönk igen Seansen är slut Då skrattar du Flakt generat Det var ju en löjlig sak men så går vi och bär i själen och valsamerade brak.